Alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi wa man wala. Që kuatë në dherër, mirësë të kuatë me përsri në emisionin tonë që ka thë të të fëja. Në takimin e fundit, patëm një emision special të jarëzë këndshëm, më rastën e fësësë të kurban bëjramit, ndajë u detyruam që të trajtojmë tema që kishin të bënin me atë kohë dhe me atë fest, dhe ja pas kësaj fest dhe pas të i pushimi rikëthemi përsëri me lene Allah të madnuar, nuk e falëruar Zotën Gjallat Gjallahu duke kërkuar ndihim mën për ti, dhe duke kërkuar që Zotën Gjallahu alat në japë sukses dhe të në i falë gabimet tona. Gjithashtot në fillem të këtje misioni e lusim Allah në madnuar që lavdata dhe bekimet Allah të jenë mi Mohamedin sallallahu aleyhi osallim, familjen, shoket, dhe gjithë ata që i ndihjit këtë u dhe në fund të kësaj botë. Jemi me emisione drejt për drejt, dhe ju kujtojt, por është mirë që dhe ta përkujtojmë njëri tjetërin, se jemi duke trajtuar një cikëll të emisioneve, në kuadot një titulli që kemi vendosur që nga filimi atje kur kemi filuar të trajtojmë këtë temë.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 Dhe të të tërguarit a lehin, sësëm i duesh i njerëz, nga se i kështë e pak njerëz. I duha i qëndoshtë edhe si kurse e, thot poplë edhe, edhe, edhe, edhe nga balë të të bë njerëz që t'jenë sa ma teper, nga se si ishin numerikisht pak, në krasim me numër në madhë të ushtris e korejshve. Dhe këta du njerët ishë shumë të mirë se ardhur. Ishte një ishte një freski për ushtrin, du njerët, për me përvoj u shtarake, n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 dhe Muhammedi sallallahu sallim, shum, i kujdes më këtë rritim, i mbaj shumë fjallës e dhenë. Nështë anë isa, si kësatash, një një e sotë, si ko se thash, si ko në ruar, njëri nuk heziton që ta gënjen mushtërijun e ti, apo ti premtan, se do t'ja s'jel një malë caktuar, nuk jas'jel. Nështë ta punëtori, i premtan uh, punëdhenësit, se do t'jetë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 Ti kërkon falje atyre që u ka u ka dhënë premtimin. Mfalni, por këtu ka qëndër arsye se unë nuk kam pasur mundësi të zbatuaj premtimet e mia. E jo nuk zbatoj premtimin, pastaj edhe akuzon të tjerët pa të drejtë se unë e kam zbatuar, por kta nuk po ma din, e kta nuk kam penguar, e ky ka qën fajtor, do ku munduar të gjithmonta mund arsye të vetën e tij dhe gjithmontë dikush aty ko faj e asnjëherë nuk ka aj faj. E këtë fakt që s'tash që do kur i kamor për mos të më dha Njerëzu qpritun të të interesantë ka um turpë çet mbotë pranimin. Ne jemi të, të njohur si popull, madje kemi një shprehje që kemi qenë të njohur në mesin e popujve të botës me mbahet në vendim. Fjalën besa, besa e dhën. Q vlera e madhe që është kultivuar në popullin ton jam të kuptosh se ne kemi qenë ata që i kemi përmbushur zotimet, kur e kemi dhën besën e kemi marrë fjalën e dhën nuk kemi të rathuar, nuk kemi mashtruar, për fatke të sesht, jenë rënuar vlerat fetare dhe ato komptare, dhe kemi mbetur, kemi mbetur një udhkry që nuk pëdim ka t'ja mbajmë, nuk pëdim që ka kemi mbetur mo, për shka këtë përhapës e këture dukërive negativë, fatke të sesht. Që ku e në ruar, mësë mëmbatja, mësë mëmbatja premtimit, apo mos përmbush e azotimeve, është e kategorive dhe niveleve të lojlojshme, të ndryshme duatë të. Të ndryshme, nivele të ndryshme ka. Nuk janë të gjitha të nivele, edhepse të gjitha nivele të janë të shëmtuar atë këshia. Po nuk janë të gjitha të njejta. Cilë është nivele më i lartë, e që shënon, e që shënon, ndoshta nivele më të shëmtuar, Të mos përmbushës së premtimit. Cili është ai nivel? Mos përmbushja e premtimit dhe fjalës së dhënë. Allahu të madhruar se do të jemi rob të sinqert, do ta adhurojmë atë, do të larguhemi nga mëkatet, do të jemi të bindur ndaj Zotit. Ne të gjithë krijesat e Allahut. Të gjithë ne i ja kemi dhënë Allahut premtimin dhe i jemi zëtuar, se aje është zëti jonë, dhe se vetëm atë ne dhe të adhërojmë. Kuj edhim në këtë, musë përmë kujtojtë, kja thëtë dikush, Allahu të kujtojnë ty, nëse Allahu gjëllë u alëna e përmend, e kush fletë më drejtë se zëti, e kush fletë më, më dëvërtetën se zëti, as kush, Allahu në kujtojnë se, o idhë e khadera buke, kur zëti e të,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 Të gjithë thanë po dhe dëshmojmë ne për këtë. Ne dëshmojmë se kemi thënë se o Zoti je Zoti i unë. Çfarë kuptimi ti je Zoti i unë? Ne do të adhurojmë ty, ne do të i respektojmë ligjet e tua, do të përmbahemi rregullave dispozitave. Pandaj aiçi përmbahet besës së den Allahut azza xel, është e pritshme nga ai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 është harruar sa njerëz kur kanë gjen të smur ja kanë dhënë besën Zotit se ne s'ngritem o Zot do të falem. O Zot nëse më shpoton këse rrugë nuk do bëj keq me kurr. Ja dhan besën Allahut. Vaj e thyem prap. Ky është niveli më i shëmtuar, më i keq i shkirës së premtimit. Antaj që është kir fjalën e dhënë Zotit, ai që nuk i përmbush zotimet e dhëna para Allahut manduar, është e pritshme nga ai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 sjell përgjësi para për Zotit. E besimtari e din shumë mirë se çfarë i bie të kesh mbi supet e tua të, të ngarkuar një përgjësi që për, te do ja për të do të japësh llogari mesër para Zotit të Madh. Prandaj munduaj që ta zbatojmë premtimin mti, e Zotit Azotxh. Ne ja kemi dhënë Allahu të premtimin kur kemi qenë ende bot në botën e shpirtave. Prandaj në këtë botë kur kemi ardhur e kemi dhënë premtimin. I kemi premtuar Allahu ta zoqjal do të thën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah kët fjalë kur ti e ke thën që fjalë nuk është një fjalë goje e shikues ndëruar vllai i nderuar motra e nderuar fjalë la ilaha illa allah nuk është një fjalë e goje se nxirat por është një premtim që i jepet çfarë premtimi po po ti zotohuash kur e thuket fjalë e me çfarë zotohuim atë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 të përthua se nuk meritan të adhurohet, as kujt në këtë bot, nuk do tja kushtoj adhurimin pas Allahut. A nuk është këpremtim? A nuk është këj zotimi dhen? Po është, po është. E qëfar është adhurimi? Adhurimi është, që të flasësht vëtë matë që zotë është t'i knaquur, dhe të veprash vëtë matë që zotë është t'i knaquur. Adhurimi është, që të largohën nga gjithë dhe fjallë dhe vepër që zotit që ti po edhën nuk e dhërën. Je këthën besën zotit, fjallën e këthën. Dhe këthën, la ilaha illallah. Dhe këthënë Muhammedur Resulullah, ashtu sikur që kam pranuar dhe kam deklaruar, se nuk mëritan të adhruat më të dhërën, as kërshë posa lahut, gjithë ashtu zot besën për të adhërën. Po të zotojmë o Allah, në emër të këti besimi, Se nuk do të adhuraj ty asesi përveç përmes mësimeve dhe porosive dhe udhzimeve që mi la i dërguari im, Muhamedi sënallahu alësër, mga se unë kam besuar sa e është i dërguarit. Kjo është zotimi më i madh i mund shumë, premtimi më i madh i dhen histori në njerëzve ndo njërë. është kjo i shahadetit, i fjash la ilah i në Allah. Kush e shkel këtë, për tjerat, s'ka dërta i më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 sa e ka të theksuar zbatimin e premtimit dhe përmbushnë e zotimit dhe në zotit vetë. Nëse Allah u Gjellë Gjellë Halu ja ka shkel fjallin, atër është probleme vëllaj për neve, është shumë problem për neve. Ta që zotit Gjellë Hual nuk jamon fjallin, ja ka dhonë fjallin se kanë me nguja se ngujnë. Ja ka dhonë fjallin se kanë me ndjek me i kanë bërës se ndjekit. Ja ka dhonë fjallin se s'kanë me i gjuna, bojnë gjunaj, Nuk e di çfarë kuptimi kanë premtimin e tyre pas kësaj. Po lëso Allahu xhelahu ala që në mesin e njerëzve të bëjnë që të ketë vargë më shumë njerëz të mirë dhe ka të mirë, ka ata tillë që premtojnë dhe zbatojnë, elhamdulillah. Ka ata tillë që japin tërmo në dyre që të çojnë në vend atë që kanë premtuar. Dodh i mi njerëz në munti në situata të paprshtatshme të, të paparishikueshme që na pengojnë për zbatimin e premtimit, por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 në ngarkon me përgjëtësi para Allah të më luar. Dhe në qovë se nuk e zbatujmë përëmtimin e dhenë, atër Allahun në merë në pyytje. E Allahua e dinë pas taj më smiri se a kemi pas arsye për këtë, apo nuk kemi pas arsye për këtë, e në qovë se nuk kemi pas arsye, jo si pas neve, se si pas neve në gjithë kemi arsye, pa si pas Allahun qës kemi pas arsye, atërë Allahun arruat nga dënimi e dhimshën.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 për shkak të frikës as për shkak dënimt as për shkak të interesit jo përkë. por vetëm për shkak të frikës dhe Allahut azza xel dhe për shkak të edukatës që ma ka dhënë i dërguari Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sa do ta përhapnim Islamin subhanallahu me këtë virtut të lartë që kamsuaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A josht fat ke të thësht fjalë shumë të mëdha inshallah në dorë Zoti këto fjalë shenjtë këto fjalë shumë të mëdha është devalvuar nga plat nga muslimanet, përshka këse kur thët, insha Allah do tëtë nuk e kry mavta. Sa keqe kënjën me kuptu kështë? Qyshta që e krymë për më timin? Qyshta? Tha, tha insha Allah. Zvjen. Me garanci zvjen. Me garanci zë krymë. Subhanallah. Sa kjo të merë, kjo, kjo, kjo fatkeci e madhe, që në ka kapluar, që të devalvuar dherin këtë shkallë? Fjolla insha Allah. Për mendje emlë të Allahut,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 qeta zbatojm kët zotim i kem premtuar se kështu do të dal kem premtuar se kështu të as po sporta mundsi mos premtuar thui do të mundohem nuk po të premtoj do të angazhohem nuk po të premtoj atëre kjo diçka tjetër të nuk i ke premtuar po i ke premtuar po do të bëhet do vi do të ndohet atëre ka marr fund kjo punë pra se vdekja allah na ruaj ose do një rrethon teje te te vështire e jashtëzakonshme që me vërtet kush do të thën dëgjon këtë arsye të beson se e eh, kanë çinkë kemë munduar po me vërtet pas kësaj arsye hmm. pa të skemojt duhet kjo për ka mos bue tradit pas bue për dismari mos zbatim i i premtimit ka shumë tekste kuranore ka shumë fjalë të treguara se ose në porosë fjalë të dietarë mësime që na flasin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 i përmban premtimeve, i përmbushën zotimet dhe janë janë më të vërtetë garant e sinqert e Allahu subhanahu wa taala që para së gjithash munduën të përpiqen që zotimin dhe betimin dhe fjalën e Allahu subhanahu wa taala se do të adhurojnë, do të larguohen nga mëkatet e caktuar, do të penduën sinqerisht e Allahu subhanahu wa taala, ta qojin në vend këtë premtim fillimisht e pastaj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 Shekojme në orë u rikthyen përsëri në pjesën e, e dytë të misionit ton dhe tashmë në pjesën e parë të ekraneve të juaja e kemi numrin e telefonit për t'u enkuadruar. Që nga kuaj pauzës kemi një shikues duke pritë në lidhje andaj e nkuandrojmë një herë. Selamun alejkum mosulem. Aleikum selam turallah. Ne dështamë të japim një pyetje, nëse ka mundsi. Po, ndalo. Ne dështamë të vit të rrekohen falës namazit çaboi. Domethënë, është 20 20 minuta masim sa ko, është 35 minuta. Po. Edhe nëse është 35 minuta, atëherë nuk do po të më shkoj pun, në punë domethënë ora 6 e nuk fa po mri me fal. Çka më vepru qysh më vepron këtë rasë. Po, e çaktalla. Seronik, po. aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kuha vore të a, ku e sabahut fillimisht për të caktuar në botë të disa shenjave që shfaqen në horizont. Sikur që Allahu xhallahu ole ka përmendur do se është dollë agimit. Pasi të del agimi, kjo është ai se është duke e, apo ka hyrë koha e mosabat. Por për iso, të këtë të gjithë njerë nuk dinë që ta dollojnë këtë ku da të shohin shenjat, është përqëtu tagvimi, që njerë të orientohet me tagvim. Dhe tagvimi aty është imsaku që në nënkupton një kohë të përmbajtes nga ushqimi kur don të agjeron. Kërt imsak përmbajtje dhe huaj nderuar që lë ka bërë takrimin dhe ka përpiluar takrimin duke u shërbiyen me me mënyra mocse të ndryshme për të përcaktuar kohën e namazit ka përmend se imsaku kur e shpërmend 20 minuta janë të mjaftueshme për të për t'i kohën e namazit të sabat andaj mendoj se tashmë edhe kët kohë të dimit që natërdukë zgjatur eh shpresoj që 20 minuta të jenë të mjaftueshme që tin kuaj namaz të sabat po nëse ke kët problem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 rregull inshallah. Kemi telefonat teatrin e kuadrojm. Ornau. Ah, kam ditë që për ulë e kam lexuar një faqe interneti, thotë që më lejoaj vetë kursin edhe dy ë uh, thuret uh, a jete, nuk e di, të Al Imran Kur'an, uh, thotë që Allahu e kishë shtuar ndihje çast uh, njëri dyshas. Edhe ja pjesën 70 e shira, ashte vërtet apo vetë ka po studikon shajt? Po, e qartë. E di ku... çka. E, e, e qartë, e qartë e kuptova, shumë e qartë, e kuptova. Po, edhe di çka. Ëh pse po. shtytet të stonë, ka ka shumë trazira, është shumë pa drejtë edhe pse fia radhë është të bëhënt është në rregull, kurse po. shtërit katolike edhe pse janë muslimanë janë shumë anjër fremendimtan. Po, çka çka. Faleminderit. Po e qartë, çka ëh, so për këtë pyetje të parë, domethënë kush e këndon ayetul Kursis në dy ajete të surs Al-Imran, Allah xhellahu ala e shikon atë ndryshe, ja i pleqon 70 dëshira, kështu më thanë. Ky hadith nuk është i vërtetë. Po ka hadithë të tjera të tjera, të cilat flasin për vlerën e ayetul Kursis. Atë kush e këndon pas çdo namazi, atë rekunieri pengohet nga hyrja në xhennet vetëm vdekja. E pengon për hyrje në xhennet. Do thotë, posa të das hyj në xhennet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 A ne këtu manipulimet mediale që mund të bën bënden, të bënë vazhdimisht, nuk duhet që ato të jenë bazë në kritere që ne përmesyrë pastaj i vlerësojmë vendet se ku janë njerëzit më ratë. Që, të mirë, ku janë më të fikstë më radhë. Duhet t'jetojmë për demokracinë. Mendoj që po të kishte pasur rasti pak më jetu në botnë rrobën çfarë i bani, do të ta kishte pas një opinion ndryshe. Ma mëna sigurisht që e kam unë dhe shumë ata të tjerë që kanë jetuar në atë vend dhe kanë pasur rastin të kenë Lidhe kontakte me njështë e asaj bote. Kemi të rëfnat e inkuadrojmë. Selam, alejkum, hoqë. Alejkum, selam, rëtullam. Dhe ishtë ta një pytje me tabu, tash që është ku hajë zvjedheve këtë në Kosovë, e po? në basë kushtëve, rësanave që pojetojnë, aftë në Kosovëve, premtimeve këtë në vxanëve që pojetën, kemë halad me vëtu, më zona, ashtë të <coughs> lejume me vëtu, apo ju? Po, e qartë, e qartë. Pa të shumë se nuk do të mund të shmangemi kësaj bisede dhe përgjigjeve në këtë pjutin nga se ka të bëjmë një, do më thonë, me një qështje që të gjithë neve nga preukupon dhe nga brengos kush do t'jen ata që do të përzedhen për të odhequr me vendin tonë, me komuna tona, ku ne deturimisht bëjmë pjes në ato komuna. Do t'ja lë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 Kjo është zhide e vetëme, nuk kiti të, të alternativë. A kiti të, të mënyrë të të të të për të përzidhë diken që timen nëse duhet më të dheqë përvesi për mesë e rrugë? Nuk e. Në që ofse shudzan këtë mundësi, mund të ndikash. Por në që nuk është nuk këtë mundësi, atëra gjithë se dhëtë, gjithë se si, dhëtë uh, keqë për dorët, vota jote. Dola apo nuk dole, ti ke votuar. Dola apo nuk dole, Nëse u se dal ke votuar për dikën që ti e preferon. Nëse nuk ke dal, me siguri vota jote do të shkon për dikën që atje dikush do ta dirigjon që të shkon diku tjetër. Prandaj mendoj se ë në këtë rrethana, nëse si musliman duhet të mobilizohemi, dha që atyrat të cilët do të nuk i kanë zbatuar premtimet ndaj neve si musliman, dhe gjithashtu, do thotë, ë përcaktimi i tyre politik, nuk i shërben interesit e muslimanëve, ata duan që nuk kemi tjerë mënyra ne për t'i ndeshkuar këta njerëz, përveçse përmes kutive të votimit. Prandaj kët mund të avem radhe, të ta vëmë kësaj roda. Që ti përgjidhim ata të cilët me vërtetë në mënyrë dinjtëse përfaçojnë, e kanë dëshmuar se janë të përkushtuar për të mbrojtur interesat e on, janë të përkushtuar për të na ndihmuar në të gjitha problemet që nisi populli ballavuçi me to. Zot na ndihmoft në këtë rrug, ne ambunsohet në, në udhëhecinj njerëz të drejtë atë atësitët ja kanë frikën Allah të manuar dhe ruën nga të këshijat dhe e kanë parasysh përgjësin e madhe që e marin bisu për detyre atëherë kër u besuat një detyre e ekso natyre. Kemi telefonat të, të të inkuadrojnë? Selam aleikum, muho të ndërën? Aneikum, selam. Po, mërëna? Dë dëshidojë të mu tregojnë një disa shkoqe që ne duhet të ndërëmarin të patronizam ratu anës pasi që tani më edhim se përmbat janë më të prejkura nga zidia, lakminja dhe përgojimi gjë që fodeve në pjesën e pat e misionit. Sida shluga që ne duhet të të ndjekim në këtë aspekt? Po, e qartë, e qartë. Sëra Malikum. Sëra Malikum. Kjo është një tem shumë, do të të e gjerë, dhe me ndojësër për tem më të rëndësishme që duhet të prekupohet me të gjdo besimtar dhe besimtare, pasrimi i zemrës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 pastrimit të zemërës dhe ti mundohë, mundohë pastru, dhe posa rënë me ta, pa e të ta të smuin. Smuin me zili, smuin me lakmi, smuin me përgojemi, e kështë më rratë. Jo, ne duhet edhe të ndihmojmë me zvete. Përde dhe Allah gjelë le ola ka përmanë, ola asër, inel insane le fi khusër, Allah betot në konë që është jetë a jonë, të gjithë njerës të janë humbje, shiko janë humbje në dërshtim, illa lëdhin e amenu, pas ka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 dhe ka shkëmbyer plotësim mes vete. Un i kam ndihmuar dikujt që ta instalon një virtyt mirë dhe ta largon një vështëkëq, por edhe dikush tjetër i imi më ka ndihmuar mua që këta të me zvete. ta bëj këtë njëtë. Ai t'ndihmoi mes vete. O tawaso bis sabr, dha tshilloje bo sabr dhe pa largohet inshallah. Ki me kur sukses në këtë temë e kështu rad. me radhë. Mendoj mendoj që me këtu, me len Allah jellehual, edhe pse thash kë është një temë e gjerë, kjo është një, një projekt i madh jetësor që duhet i kushtohet vëmendje dhe kohë më shumë se kaq. Shpesojmë që do të kemi në një rast të të të të këtër, ku më shumë do të të të lasin për këtë të të të gjithja, por kësër e already si përgjygjim, me dojëse mund të të të kjo një uðzim, në më aftu shumë në këtë rast Allah dhe në mas mire. Kemi të telefonat, i nëkuadrojmë? Salam alaikum. Aleykum salam artollam. Sa nëpër në fuzir një dhe në namaz, në në namaz e në ratis, dhe më 않.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 Për anaj nuk është mirë parës yjetë fute me një atë zonë të mësë pajtime e zjetarve, për e sa mund të abojmë këtë e, në zonë në pajtimit, ku gjithë djetarën të pajtimit se kohë e atësis është prej jurje së saj dherë në gjysmën e natës. Dhe jo në piesë në të të të natës, por në kohën e saj, kjo është e, që është e preferuar. E, kemi të të të në nëtë inkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleykum, salamu të Allah. Ose kam një tyti e rëftet që së Facebooku të shumë shumë të vlasmi shum të... e motra që bëjnë më abetën e për qëtë nësha këtë bëdër për të tësë e këmë dhe zhjumë të më abetën e vlasmi a së shumë lëjlë i u më nëse le në përkomenit uh, në përpostime që vëvon në mëshkë vë dhe shumë në shumë në bëlojnë në buljume ose pa fatën Facebooku të të një abonetet të n dhe të më duam të mos po pastaj të da polet tani në klinë tani pikëyt më kalu për sa më sku të baba historitën pa pa të i te kalu norma si thon si vonë çe çe hin fellë disa mund kuptoj apo më do të them edhe nuk e ekipet sa më mjetën si thon ti vetë pjesë e zonë dikon atë ndjej intereson për dikon edhe vetë për sa më në Facebook E vëndel, sa jë lejusë edhe ku janë pasurët, të shemë në të shemë se ka më nëzikë i zonë të shemë se ka rrësë, të shemë se i së të shemë se i së të mëjë mëjë mëjë një një njësë edhe jenë ma të ta jenë ma të uësë të në edhe adil ku është të keqeja të shemë se ku janë takët këpët të shemë se i shkelin së të në vësë të shemë se u më bërë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 Por është do të thonë aty është motra e tij, e ka punë shumë të mosmota, të sjellshme, të morashme, atë vllaj vllajem, është një motmësonë e mirë, e, e e e moralshme, sjellshme, ai filloi të më interesojë. Apo dëjan, do një vlla më thot vllaj nderuar, e di që ti i pa martum, po martuam, po gruaja ime i ka dëshuar që njëra pyetërsë të sjellshme, të morashme, nuk di çfarë më, më intereson për të. A të dikush me talentu, dikush që nia, se është motra moslimane. Dikush i intereson për të, të, të, shikon kush është ai. Para se të filan me komuniku me te, para se filan të filan të flet me te, kush është ai? A ka li vdu di kush? A një ndë një hoqë, atë njëri, ndë një vlamës të iman, a o gjemë atë li, kush e ai? E që të mështë qire, shkuj nga kjo rrugë, nga Facebooku. Shkuj nga Facebooku të drejt, mësit një të baba. Nga se kjo, kjo, kjo është, kjo është ndaluat. A di më kam bëra pëll të sada, dhe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 They've launchë një motor të më këshilluai vllo ku me gjithë ball derse msimë legjërata ku ozo s'kamet s'kamet ti me zvetë me komunikua ti në Facebook me biseda të ndryshme çem jamsuni hadith ose mjamsuni ayat këtë radh. Korosa kur lejo autos po tham do kanë të gjitha dyert të mbyllura. Po për shkak se fat ke ti si njësh pa keçpordurin po na detyruën që të dosat dyrë që kishim pa muzim si u shizën ato të mbyllen. Kështë kjo është një orë. Mënyra preventive është rrethor se një orë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 Çekomë asnjë dukush me kush. Hadith, çekomë asnjë dukush me Jezus. Prish punë. Edhe pse hyn aty femrat jo si, e Jezusin moshën Jezus prish punë. Por jo komunikem det për det. Si ajë i mirë, dia e apostola nuk dia lexove kët, nuk di fjalë të ashkashu, po po unë më imagjinu se si ka mundsi me e, zhvillu mohabetin. Fillimisht për Islam e pastaj fillon gradësh dhe për gjëra për gjëra personale. Do thotë sikur që e pasht ditë do do do të një grupi muslimanëve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 ota se si do të lexon Kur'an pas pak uëmse në arabisht, nësa po po imagjino se si do të ishte shpretit në nusë edhe një dhe një grua që ta merr të shtëpia. Andaj ai kom me dikun tjetër, ai kom me dikun tjetër. Jo të gjithë e kanë ndërmend me të boda vetëm me thirrje me mësu. Njerëzit kanë qëllime të vetë, diku tjetër personale. Edhe pse këto realizohen përmes, padyshim i realizohen përmes për Islamit, masmir, masletësh përmes ajeteve, haditheve, këshillave apo e pasoj, pastaj mshefet një befasit tjetër që nënkuptuat pasasaj se nuk paska qenë dertë islami shumë asë mësimi i fesë asë i arabiqës asë i koranit, po paska qenë kedi qëka i të tjetër, të Allah në arruajt. E të ruemi e të kujdesemi që mësë të bëjmë viktimeve, viktimeve të këtyre mashtrimeve të shumëta që ndodhe në Facebook. Ka së edhe kanë dodhe, ka ndodhe, ka përvoja që nga kanë reguar njerëzit se ka ndodhe se në anën tjetër të, të, të kompiterit nuk ka qenë fare gjinia që kemë nduartë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 Pra ndaj, mos të provokojmë besimin tonë, asë moralin tonë, mos të provokojmë ftyrën tonë, nderin tonë, për mes këtune reteve që din të jenë shumë, shumë të, të rëzikshme, Allah në nërvojtë. Kemi të rëzikshme, në nërvojtë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu ala. Uh, Dhe shëtë të bëjtë një video. Por, në? Komunikatër në shpetë. Ka që një vjetë.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 ajo gjundon Arabian 3 hëja. Nëse sla jap kuptimin e posaçëm kur dëvien fjalë. Prandaj mund gabojm, gabim të madh kur lexojm Kur'anin me shkollën dëjuesh shqipe. Prandaj mësojmë të lexojmë arabisht ose anjëse nuk din lexoj s'apo kupërtimin, derisa të mësojmë të lexojmë arabisht së duart, kjo është e lehtë, e mundshme, nuk që ka diçka shumë e vështirë, nëse ka interesim të ka vullnet.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 edhe kështu që nuk e di që të se botë kjo pyth e kështu, se në veç një herë dje, do me thonë, ne ka du mirë kjo nuk është kërgjohë, kurse nuk e ka du mirë. Po e qartë. Ha, dhe tënë tënë. Ja, fjale që të të më pajtu për Bajram, nuk, nuk, nuk thot që mas Bajram e petë më në vartu një hejtë, po ka njerë që janë, do me thonë, në konflikt, nuk, nuk kanë raportet mira me zvete, Dhe shanse mirë që për Bayram të fillojë një fazë e tretë raporteve, të evitojnë mospajtimet, të largojnë nga nga vetit e tyre armiqësit dhe urrëqet. Nëse Bayramin sill harmoninë, sill gëzim, është një festë që bashkon njerëzit. Po nuk kërkohet kurrë të pajtojnë për Bayram, do të thotë që për Bayram timi një lloj munafiku e hipokriti. Veç për Bayram po t'klaso, po të vërdëm atuti. Jo, nuk ka qëllim kjo. Qëllimi është që, që tashojmë Bayramin si një mundsi për të pajtuar torto ofruar mes vetit më tepër për t'ia falur një tjetër pas së bajram. Si kuzhë po janë dikush, ndërthan normalë syna fal dikush, s'ia fali kur. Përshëndetje, vllau, vllau, s'ia fal Allahu na ruaj, vllau, motor, motor Allah. Por ja ju vdes baba, ju vdes nana. Në, në këtë rast zbuten zemrat, ka një lloj mëshire më tepër dhimbshmëri, thotë po t'afales atave. Të Apo se për ha të që don dë, dë, sekti rasi baba u dik falja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 ju pët të bërtë kemi telefon e inkuadrojem assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh aleikum salam rahmetullahi wa barakatuh po është ditë desh thamë të davoni pikë ja unë folin namazin alhamdulillah po kona u tat po frosi mirë me pij çaj edhe në e ka ditë 3 orë a brigat bim just hadmos në shkollë po është short çfarë kuha për shembull, ai vjen vetë në një shtet, lindat tu, tu un po dufak namazat, jonë na tholl çabojnë në lëxhomen tjetran u folë se ashtu duhet ta janë ne janë atë çajja tu a në meç pijoll Allahu, çtu si spodi shumë distancon këtë kanë mënyrën. Po e qartë, a qartë, a qartë. Ma von hallal. Qartë. Wallahi ka shumë nevojë të flitet edhe për rregullat e ndajave dhe mezhlisteve. Ka se fat ke se shumë muslimanë shkërin rregullat e shonta në ndaja ku ndaje përgojuat dikush në çmohat për çeshat, kaluat koha duke u mbërkonë kështu në radhë dhe padyshim se një shqetësim i kësaj natyre, sikurse ky i kësaj motrës që pyeti, është shumë normal. Është shumë normal. Prandaj, ë po ë e këtë të lejuar madje. Mund të jet edhe ta kesh të obliguar që nganjëherë të refuzosh, nuk mundi. Nuk mundi, nuk jam diçka mirë, jam lodh. Nuk ran nuk nuk gënjen këtu. I jelot me punë të ditës. Jam lot. Kam ni punë të shtëpi, vërtet është gjithmonë ki punë të shtëpi. Me fal namaz është punë të shtëpi. Por jo gjithmonë me refuzuo ato që ato më kuptojnë se ka diçka këtu. Andaj i refuzuan gënjerë. Gënjerë kur shkon, shkom e përgatitur. Pse ato më impono muahbet tyne. Tim puna muahbet. Shkatë e thuj. Wallah sot ma bën edhe po do më thonë diçka. E kam dëgjuar në jirot në hoja çashm ka pëlqyi që ja ka pas sa ja vit do pikam ju gazuojë. Tha kështu e kështu e kështu e kështu. Hamna, e shozo nami buhalio bu davat me thir. Pastaj dënet në eksil 80. Kahet të më shtatë shkom pak mandyshë ndaja, po kryesorja mundoi që as mos ta prziesh vazhdimisht duke dëmtuar vetëm tënda, por as mos u largot të tërësisht, pasi kjo mund bën një loj e qari në mes të raportëve që pasaj mund të ken implikime edhe në raportët familjare. Pra në mënesim e këtë mesatare, mund të bërët një zidhe të mirë me lene Allahotë më dërguar. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Selamu aleykum. Aleykum, selamu a të Allah. Dhe fënë pyrjë, Pohr, no. e pyjtë e vëqë. Pa urna. Posërën shumë njëzë o gjallare që kur të vdesin në gjinja, shpjetat Dikus po thatë po jo rënë në sfiertin varr. Dikus po thatë ajo në sfiertat me zel. E çikej sfiertin varr unë nuk fuma marmendja disa herë se flataj as normalisht pozi. Po, po, po. Selam. Nikum selam aleykum. Ë, spirti kur del nga trupi njeriu është një gjë e fshehtë për ne, ne nuk dim. Nuk dim. As as kanë atë, as kush kanë kornez dim për këtë çështje. E kush na lemë për këtë?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 në botën e varezeve. Nëse, uthimi nuk ka përfundu me vdekje. Êshtë një jetë në vareza. Pasoj është rinjallja, dhe pasoj, pasoj është logari dhenja, dhe pasoj është hyrja në gjenet, apo Allah në rrut në gjenem. Ese për këtë jetë në vareza, është një jetë që në vareze e to, që të thotë jetë në vareza, apo në arabisht berzah, i thotë një jetë e mësë dy jetëneve, mësëtare,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 Naka lemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në varreza njeriu këtij shpirti do thotë i vije një shoqërues. Nëse ka bër punë mira, shoqëruesi është në pamjen e bukur dhe në fjalë të këndshme dhe i thotë kush je ti që vetëm më shoqërove, më gëzove, më knaqe. Thot unë, unë jam ulukal salih, un jam puna jote e mirë që bëu bon mirë, Allahu xhallahu alam ka bërë se ti je në formë në mirë dhe unë kam shoqëruar në të me të këqia, i Thot, që këtë bien varcher dhe gjithashtu qofsh të keq Allahu xhelahu ole a çon njerit të shëmtuar me fjalë të këqija shoqërusi të keq atë kur sjete që kët gazam në nën kët qytet të rend vërtet që janë po ma vërtet edhe më tepër atë un jam vepër jote e keqe ke për keq e ke shoqëruesin e e keq Allahu na ruaj dhe na mëson që të kemi jetë këndshme dhe në varresa dhe llogari dhënje të lehtë për Allahu dhe hyrjen e xhennetit E nëkadrumit të avetetër? Të Ur nëni? Aloni, Mrahma. Mrahma. Bëllomajlik e më hoqë. Aleykum salam, Ratullah. E, jam në gru, nuk amë sëmi qenë i zërvjesë. Po? Kë kërdoj në një po në shkaj, po shkaj, një akëpon të fohin mirë, po në gjëllartë, po në kërdoj në kidë bëne, nuk përmoj me di këmë drejtu e. Po, po e qartë. P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 Shkrirja e plumbit e kështu me radh portë kohxëllar është kolluar të kualifikuar që me Kur'an dhe me dua dhe me lutje të mësuara nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i shërohen me len Allah xhalla ualla këto probleme. Dhe ka shumë raste që kanë shkuar dhe tash ata kanë fëmijë pse nuk kanë pas, ndoshta më tepër se 20 ditë apo 30 ditë nuk kanë pas fëmijë, kanë uh, fëmijë pas këtij trajtimi që kanë bërë te kohxëllart. Andaj duhet me të shkoat tek mjeku edhe tek kohxha. Ku do të gjenë një ilaç me len Allah xhalla ualla shërohet. Prandaj e merr numrin tek regjia inshallah pas emisionit dhe kontakton hoqën e nderuar dhe merr një termin tek ai dhe mund që të të vazhdosh shërimin tek ai lillallahu xhelaluhu ala që të bëjë zgjidhje në këtë problem. Kemi telefonat e enkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum selam tuala. Eh hu ti tash në një kuti, po drejthamë në semur. A shtoni mirë më nënisni ton kë në rat, shtrifo më në apo shtoni mirë më nëni, nkom. Me hecë. Për kënë? Për një smur. I smur, po. Po. A është manirë po. më najton kone, shtrit, po, me najtonë kënë, shtritë, apo me hecë? Po, po. E dhe këtëjnë e dytë në se banë. E shorthë. Lidhje me shkronjën hë, hë, eranë. Hë, po. Konë gjithë se një bërë shëfqet krasmiqet? Po, po, e shorthë. Si duket, regjia nuk e dija a kemë ndë në lidhja për po jo. Po çu duket ka ka i kuperim sepse këtë sport un unë un, un më duhet të respektoj domethënë besimin e juaj që t'ju japim përgjithë të gjitha ato që ju keni probleme dhe intereson por më duhet kjo nuk ka të bëjë me mua do të thotë sfetarisht i smuri duhet të sillt ashtu si që është më lehtë për të i smuri duhet të sillt ashtu si kur është më lehtë për të do të thotë në çështë është më lehtë për të më ne të ishtrirë në ishtirë Male të komunën këmbën, këmbë ka problem, nuk ka diçka fatalisht këto që duhet njëri ë ti përmbahet ai. Do të thotë mendon se valla e, unë e di prej ka kan artë o dhe të të kanë ardhur probleme. Do të thotë se njerëzit kanë besuti të ndryshme. Dhe njerëz fatkeqësisht janë të e, janë të vërhur nga shumë besutni dhe e di që mendon se so sevav, kjek, më fatalesh sa më shumë tie, më shumë se vop tie këtë merat ose e di që bizorosët thonë se ishmut dut dut branin kom më tregu sa është i kënaqshëm me caktimin e Allahut e nuk pidërzohet jo sa so kjo në ka kjo në ka të bëj kjo me aspektin fetar absolutisht absolutisht do të nëse ka malet menet, frit, kone, me naft fritë në shitrë ka nevojë më ngjit kam gjitha këto bën sipas udhëzimeve mjeksore në përputhje me do të thotë mundsinë e pacientit dhe shërimin tashërimin e tij se për këtë pyetës të dytë pas shkollën h nuk e di çfarë udesh të pytet me këtë ras nga se under pe lidhja, shpeson që të inkuadronim me në një ras të të të tërë, insha Allah. Kemi një të tërë të inkuadrim, në e... inkuadrojmë? Salam Aleykum. Aleykum Salam Aytullahi. Ka më mësini piti. Për, thënje, më piti. Kor, nëllë. E kom lecun me e thënje të nga mëjrit aley salam që, që thot që futët jam përqore në 71 grupe të krishterë të 72, Kër së imeti hem dhe të përqohën në 73 grupe. Pa. E vet, vetëm një për i tyre dhe të shkëtoj tjerë dhe të jenë nëzjarë. Shamull në nërë shamull kër disa bidotë shamull që i kemë në pak. Shamull so në nëndishmë aty shamull gjatë dheke, gjatë dosë, me gjemotës. Që të më sëpënajnë nëndrojnë kursin që përman, a, të që përmend një ka njëherë. Po e qartë, po e qartë. Ello namaleikum selam. Assalamu alaikum selam. Hadith-i përmend i vllajën e nderuar është hadithi sakt ku dërguar i sallallahu alaihi wasallam na atreq voreçën për coptimet e përçarit. Por kjo do të ndodhë, ngasë njerëzit kanë ëh fatkeqësisht kanë synime të ndryshme nga praktikimi i fesë. Jo të gjithë përmes fesë dëshojnë ta arring nasin Allahut mënuar. Jo të gjithë përmes fesë Dhe 21 janatkonia është shumë që më fe do të më marrit të poshtë atë pozita, autoritet, parë. Gjerdinun më non me me me fe me çka do të bëjnë për durata nuk kursejn, nuk hezitojnë. Ndaj dhe bëhen për çfarë? Që ditëshme, ata sjellin verzione të çuditshme, ata sjellin kuptime të ralla kur kur ska fton këtu, anërs për çan. Andaj i duhet që gjithmonë të përmbahemi asaj që ka thënë Nërguari sa som. Të gjitha kulluha fil nar, të gjitha nziar illa wahida. Për çnëras cëla është aja, e kam pyta sabë, cëla është e grupë e i, i dërguar e allët, ka thënë, ma kane, aja cëla është, ma ena alehi, o ashabi, aja cëla është në atë që jam unë i dërguar i sasarë, me të shokë të mi, ata që i ndikën rrugën e pejgamberi, dhe e kuptojnë, fene pejgamberi, sasarë, me kuptimin e ashabëve të ti, shokëve të ti, besojnë, si kurse e kam besu ashabët, A dhurën Allahu Jelleuallahu sikurse e kanë adhuru ashabut. E pasojnë sunetin si e pejgamberit sa sikur e kanë pasuar ashabut, këta janë të shpëtuar. Paraç sa më shumë i afrohemi këtyne, paraçi më të shpëtuar. Paraç soi largohemi e rrezikojmë vetën tonë që të jemi në rrezik. Edhe pse normalisht esenca e kësaj është, do thotë, devimi në besim në në në akide, më tej përse në gjëra praktike. Edhe pse gjërat praktike padyshim e rezikojnë udhëzimin e njëriot. Kemi një telefonat e nëkodrojmë? Aleikum. Aleikumussalamatulloh. Dhe desha të bërë i dy kytje o gjenë të ruar. Po, urnani. Pas dheke se njëriot, cëla dhëra e ngarkojnë me se vabë, për se me gjenohet në gjerën, edhe sa so kanë qasën kadere që në ndullin neve pas dheke se ta. Sa so kanë qasën në gjenë në gëtë busë. Të vdekurit? Po.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 Të të, ka thënë Muhammed Sëm, idha ma të bënu Adem, in kata a ameluhu illa min thëleth, kur të vdes birja demit, ndërprejhet mundësia për të vazhduar me veprët e mira, për vesën e të i raste. Për vesën e të i raste. Rasti i për është, në qësë e kalë, il mund njën të fea u bihi. Kalën një dhije, që njerët përfitojnë nga jë dhije edhe pas dhekës e ti. Për shambull, kalën në një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 mësoj një shkronjat, matematik, fizik, qëtë qëtë mësoj njëzët, dhe ajme këtë që e kalene, ka pas përstim kënacin e do të manuar, jo përstim e kësej bote. Atëra, dhja që lënë pasvejt e fitan. E dujta, nëse kalon dhe një uh, kontribot që njështë përfitojnë për ti, qëka është e? Kalon përshamu dhe një rrug, kalon dhe një shtëpi, kalon dhe një makin, kalon d qi është më që nis pinuj peisaj çka do të qalën nga punë e mira sa do që ne të përfitojmë peisaj e ajo ka pas për hir të Allahut atë që ka bën atij shkojë se vapot vazhdimisht vazhdimisht shkojë se vapot dha e treta waladun salih yadullah nëse kaloni djal, një fëmijë, vajz apo djal e kalën një fëmijë të edukuar që është i mirë, i devotshëm besimtar apo besimtare që luces për të çka ka thënë fëmi të, të mirë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 do të varfë dhaja sadaka ajo ajo lëmuş do të tiskan të, të vdekurt edhe kjo është e mundshme. Dorso të këshiat mund të shkojnë nëse kalon të kundërt me asaj që është e mirë. Kalon në në diet keqe. Për shembull Allahu Naruto ataçi kansu fmit se njerëz për majmunet. Sa njerëz msu kështu edhe kanë besojnë, kështë, ata kanë vdekur. Sa të qeniersh besojnë kështu ata kanë psu denëmatina të botë nëse nuk janë penduën këtë botë nga këto mësimet më rapshta. A ne kujto që ka për homdin e mësim të devijuar, që njerzit janë devijuar si pasojë aty mendimi e aty mësimi. Jan larguar nga Allahu xhallahu ala, janë përqa mes vetë, janë nda mes vetë. E kështu me radhë, sa të që njerzit psojnë nga ajo dije e shëmtuare e keqe, dëmshme, përraç aty shkon gjinojë dhe dënohet. Ja pse judekajs bëjmë kaç, por kalon një bisht kaç do që njerzit po ja shohin si revardim është. Që kaloni projekt kaç, që kaloni kafe trakis. Aja ka nisë, e ka qejl ai u dek por njerëz vijnë falati me biraki, atë me punuar ti me raki. Sotë që njerëz pinë raki aty. Sotë që njerëz atje dehen dhe i bënë alëmkat, aty s'konjinoj vërtetë. Sa so keq është kjo punë. Njerëz që kalon kong mazueti, muzika që është haram. Ka kong, drëshba. Dhe kalon mazueti kong, së pendupet hynë. Nuk ai so që do të pendupet pas me vdek. Sotë që njerëz ti këndojnë ato aty, ti dëgjojat muzikë kështu me rad, aty s'konjinoj. Çfarë do të gjenohet që, që ka bër? e shkon gjinoj allahu naru sorsa keqe. Prandaj këto janë ato që kanë bëjmë se me veprat e mira që i shkojnë apo me veprat e këqija që i shkojnë. Ndoshta përkët çastës aty ncaktime që do të këto s'kanë ta korrjo. Ata kamor fun punat tyre. Ata nuk kanë kurfar ndikimin këtë botë, por ata ndikohen nga kjo botë. Do të të vdekurit nuk kanë kurfar ndikimin këtë botë. Asni shpirti i dek në zvjen këtu, asni dekos vjen zgthehet atë pa këtu. Jo ja, jo. Ja, ja.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 i vdekrën nuk mund të këthet. Asë shpirtit ti, asë trupit ti, asë i pe ti. Dhe nuk kanë qasi ata, nuk kanë kur formdikimi ata në zhvillimet që ndodhe në jetën e kësoj bote. Allah, dhe në mësë mirë, po e në kuadrujmë edhe telefonatën e fundit për sonte. Kado, së në më alejku. Alejku, selam. Jam nga krizrinja, a është e le është me të shkojnë në pej, në këto autobuzat që jam. Po. Edhe pyta e ty t A, a është t -t e vërtetëshmi to e vazhdon të çon në shkollë se un jam nga Prizreni, a do shkogra e në dreseve në klasë klasë 5. Ah po. A është lehtëshme ta mahën ti atje? E kemi probleme në mahën i tani. Un jam nga Prizreni, më shpuntei edhe natën kund me shkollë këtu deri në shkollë. Nuk e anotë, nuk e burat vllaj dikur që të shoqëron. Po keni se burat këtu punë. Po, po, po. Në pun e ka, e kemi një toa formë tëj, në shku. Apo shkohën, shkohën, shkohën, shkohën, nëndimikimin e në pëjtë leatrët është, a pëjsh pun të spjatë me bërë me dorën e matë, a ka argument, a po është në ndalim, a është e leshme, a po është nuk ka argument. Të spi me më me dorë të majta, po? Po. E kupto, pa, po, po kuptua. Sera, ali, Aleikum, so, e kupto. Sir Ali, kom. Ali, kom, sir Ali. Se përket u thimit të gruas, e, dënamsoin se gruaja duhet të udhëton me përgjithësinë e saj dhe kjo është ndër për gruhan. Kjo është ndër dikush e kupton sin një lloj në çmim për bujë. kjo është ndër për gruhan që gjithmonë duhet të ketë kujdestar. A keni pandën i kryetar shteti që udhëton vet? Haj kohë kohë grup që udhëton me të, rojtar që e ruajnë, truprove që e ruajnë, këshilltore nga se ai shkon vet. Te gruaja nderohet. Gruaja shkrihet ato që e ka respektu shëriatit. Andaj edhe nëllëthime, që mos të shqecot, mos të pengot, mos të sulmojt, kasë është fizikisht me dopse burri. Duhet këtë përtsjes nësaj që e ruan dhe kujdesit për teqet rrugës. Andaj duhet këtë mahram. Duhet këtë mahram përtsjels. Burat fokë që jam burat në pun, gjithë më nuk jam pun, gjoni dit pa uzë, gjoni dit pushimi, kur ka dhe shkan pej, të këta afrëmit,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 më ka tjipa iapën për sante, dhe në dakim nashem, më bëtsjë në kujdes në laud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.